Cel care a creat lumea, cel care este iubire, e cel care este lumină, cel care este drag. Și din această sau această ființă se regăsește simultan și toate în cele trei persoane sau ipocriții sau fețe ale Divinului: în nasul, în sufletul și în Sfânt. Și aceste trei ipocriții au fost care caracteristicile lor și anume că Tatăl este nenăscut și este înainte de veci și El a creat lumea. Fiul este născut din Tatăl înainte de veci și El a participat alături de Tată la crearea lumea. Și Duhul Sfânt este și de la Tatăl înainte de veci și la fel a participat la crearea și participat la lume. Această ființă, această esență se regăsește simultan în toate cele trei ipostase. Aici este lucru cel mai greu de înțeles, de fapt este de înțeles. Cum Dumnezeu s-a află și în Tatăl, și în Călăl, și în Sfântul Dumnezeu. de aceea este și unul. Și cum cele trei ipostase nu se amestecă ele cele trei persoane, adică Tatăl este Tatăl cu Lui, Fiul, este Fiul și Duhul Sfânt este totul lui. Și așa veți înțelege răspunsul dat Apostolului Filip care spune că tu nu ai înțeles că Tatăl este pentru -mi mine și eu pentru Tatăl. Adică, cu alte cuvinte, deși eu sunt Fiul și m-am născut pe Pământ și m-am născut din Tatăl, înainte de veci, eu am întreaga ființă al Dumnezei, eu sunt Dumnezeu om. Și așa și este construit. Isus Hristos este Dumnezeu și om. Este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și Duhul Sfânt, la fel, este Dumnezeu. Și atunci a fost marea luptă care a văzut să se bat tocmai Duminica Trecută cu Sinodul I la Nice, anume ca să pregătească sărbătoarea de astăzi și ce sărbătoarea de Dumnezeu care este Sfânta Trăină. Deci se servează Dumnezeu Sfânta Trăină. De aceea a spus lui Filip că eu sunt pentru Tatăl și Tatăl este pentru mine. Adică avem ceva în comun, adică tot ce caracterizează Dumnezeul, avem în comun. De aceea și în, în cred dacă ascultați și sunteți atenți, crez că a fost mai la prima lui parte lăsată de la Sinodul Iul Anicia, spune și fiul cel de oființă cu Tatăl. Adică au aceeași esență au aceeași ființă. Iar Duhul Sfânt nu mai spune de oființă cu tată deși așa trebuia să spună, din cauza că atunci oamenii erau foarte biserica era foarte tulburată și Sfântii Părinte au lăsat așa. nu au mai spus și Duhul sunt de oființă cu Tatăl, dar au spus altceva. Și Duhul Sfânt care este închinat și slăbit împreună cu Tatăl și cu Fiul, care este exact același lucru. Nu poți să închin și să slăbești pe cineva fără, ca și Dumnezeu, cum Tatăl și fiu fără să nu fie El Dumnezeu. Și în aceasta Sfinții Părinți au rezolvat cea mai grea problemă din istoria Bisericii creștine și anumea în Domnul Sfântului De este greu de închis. Și eu v-am ceea ce au citit de la Sfinții Părinți. Dacă vreți să cunoașteți mai mult, nu aveți decât ca viața dumneavoastră să o ordonați sau să o călăuziți după Sfinții Camin, după efortul lor de omnicie și atunci Dumnezeu vă va descoperi mai mult. Dar dacă sunteți atenți la rugăciunile care se vor citi la slujba de Recep, care România și cu Sfinții Ateilor, veți recunoaște lucrul acesta că este un Dumnezeu unic, că este o esență sau o ființă unică, care este Dumnezeu, că sunt cele trei ipostasuri, Tatăl, fiu și Dumnezeu Sfânt, cu care a trăiesc cu lucrările sale în lume <coughs> și lucrul acesta le veți descoperi așa cum a spus, în rugăciunea care urmează și ar fi bine să le Măcar acest lucru, că Dumnezeu este unul, este o ființă sau o unică unită și cele trei persoane s-au ipostas. Sfinții părinți, era greu să explice lucrul acesta, fiindcă ei au luat din Sânta Scriptură și din cuvintele spuse de Mântuitor. Au încercat să dea câteva exemple, dar exemplele sunt umane și nu pot să descrie în totalitate și niciodată complet Dumnezeirea. Deci, unul dintre exemple sunt acestea și spunea că, în tocmai cum nu este Soarele și Soarele emite lumină și lumina poate cu ea căldura, Cam așa ar fi fost și două mai si ei de vin. dar doar ca o idee. Când toate merg odată, lumina se naște din soare, odată cu existența soarelui și la fel și căldura. Și tocmai aici făceau analogie cu nașterea Fiului și cu procederea la de Sfânt. Când a făcut Sfântul Spiritul o altă minune ca să înțeleagă cei de la Sinodul I de la Nicia. au luat o cărămidă și au spus, iată, Cu toate acestea trei sunt în acest lucru și spunem căramida, adică Dumnezeu și când a, a, a ținut-o în palmă, s a, apa a coborât din căramidă, un foc s-a ridicat din ea și a rămas în luptul. Adică s-au despărțit, arătând acele cele trei care au ieșit căramida, spunând că cam așa ar fi și Dumnezeu, dar este iarăși foarte puțin din a exprima ceea ce este Dumnezeu. Este greu știți. Și e imposibil de a price în totalitatea. Dar măcar atât. Să învățați crezul pe de să știți că există un cred într-un singur Dumnezeu, așa cum spune crezul Tatăl, și acum descrie caracteristicile lui, a tositorul, căgătorul ceru și atunci a văzut-te lor, părșii mă văzutelor, și apoi zice și într-o Fiul Duhul și întromnul Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, un născut ca din tatăl să-l mai multe de căzre și. Ființă din, cum zice, o lumina de din Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut, Dumnezeu făcut și cel de o cu Tatăl, adică au aceeași exență. Și m-am mai spus și cu Duhul Sfânt, care este Sfântul nostru Tatăl și este Dumnezeu adevărat. Într-o scrisoare am primit o scrisoare de la o fostă cu profesoarea mea de literatură, de liceu în care îmi spunea problemele din viața ei și la mine îmi spunea să ne lumineze Duhul Sfânt, care lucrează astăzi în lume, așa cum Tatăl a lucrat în Vechiul Testament, cum Fiul a lucrat în Nouul Testament și astăzi acum lucrează Duhul Sfânt. Să știți că este o neînțelegere a lucrărilor lui Dumnezeu în lume și este o erezie. Și o să o mai recunoașteți o să, recunoaște să revedeți lucrul acesta care spun că Vechiul Testament a fost epoca Tatălui, că Noul Testament de la naștere până la coborârea uh, Sfântului Duh, până la înălțare, A fost epoca sau perioada în care a lucrat Fiul și după care, de la Pogărea Sfântului de ca adică de astăzi, este lucrarea Duhului Sfânt și se pare lucrul acesta. Este fals. Tot timpul Dumnezeu este unic și a lucrat tot timpul, de la începutul lumii până la sfârșit. Doar esența lui a lucrat tot timpul. Doar că manifestările sale sau epostate au fost mai pregnante unii sau altfel. Acum nu is het Heer de duivel gevangen, zegt hij, omdat dat hij de duivel is, maar in de dingen is maar de de duivel zag, is de Toen hij het duivel zag, zei hij: "Hij de duivel, hij hij: a stat deasupra Infitoriului Iisus Hristos. Tot timpul Dumnezeu a fost unul și a lucrat în cele trei fete. Nu a fost o despărțire, ca să introduci trei Dumnezei și atunci nu mai este Dumnezeu unul, ci este un politeist. De aceea să mai zic un lucru. Atunci când discutați cu cineva, mai ales problemele de credință și mai ales dogma sindicrin, mai degrabă Trimiteți-l la un preot, la un episcop, să discute probleme de de decât să intrați în astfel de discuții. Fiindcă, doc mai simplu, este greu de priceput, aproape imposibil, este, trebuie multă rugăciune și mult studiu a veții o Părinți și a învățăturilor lor ca să poți să abordezi această temă și poți oricând să greșești. Și dacă vă uitați în istoria Bisericii, veți vedea greșelile oamenilor, cum au dus la mare erezii. Să știți că de aceea și astăzi, tocmai de atunci s-au uh, împânzit o grămadă de secte și de erezii care lovesc în dogma de trăin. Dar lucrul acestea esențiale totuși trebuie să știți, și anume crezul și ceea ce spune în crezul. Dumnezeu este unul și are trei tipostanțe: tatăl, fiul și Dumnezeu, cu caracteristici calitare pești din credință. De aceea să știți și dacă până acum poate n-am pus atât de accent pe lucrul acesta, dar îl voi pune, vreți, nu vreți, trebuie să știți credința pe veru. Este maturizia de credință în ceea ce crezi. Și nu numai dumneavoastră, ci și copiii dumneavoastră. Măcar să știe cum este Dumnezeul Său prin această mărturisire, acea ce a lăsat pentru fiecare din oameni. Și nu ar trebui să se apropie nimeni de vreo taină a Bisericii fără să cunoască Mai ales de Sfânt Alcărășanii, pe taina botezului, care ați văzut când nașul trebuie să mărturisească el credința pentru copilul care este mic, dacă este un botez de copil mic dacă este un botez de copil mai mare, Trebuie El să spună credința și anumit crezul și în o dat de trei ori îl pune să mă plisească această credință. Și orice rugăciune, orice slujbă care se face are, la un moment dat la început, rugăciunea ce păsoază, crezul. De aceea, fiți atenți la rugăciunea care urmează, fiindcă veți să vedea mai pe larg, lăsat scris de Sfântul Părinte, lucrările de Dumnezeu în lume, sub diferitele sale tipul star. Dumnezeu Dumnezeului nostru se bine slavă în vecii veșilor. Dumnezeu.